Одначе всі вони здавалися Городецькому якимись здрібненими та нецікавими. Він мріяв про Африку, але наступного, 1910 року, твердо вирішив здійснити мисливську експедицію до Семиріччя і Західного Сибіру. Так маршрути Мандрівок архітектора щороку ставали все більш віддаленими від Києва і від його родини також. Мінлива погода на початку квітня відповідала мінливим настроям зодчого. До кінця року мають нарешті звершити будівництво і опорядження костелу на Великій Васильківській. Та загалом серйозних замовлень у пана Владислава було небагато, а прибутковий будинок на Банківській жадних прибутків, щиро кажучи, не приносив. Городецький почав подумувати про те, щоб закласти його. Цього дня архітектор їхав у справах. Він хотів хвецько пришвидшити біг свого автомобіля – та заважив поховальну процесію і мусив пригальмувати, зробивши швидкість авта щонайменшою. Серед людей, що неспішно просувалися за жалобним катафалком і струною, він опізнав Ольгу Петрівну Косач-Драгоманову і раптом згадав, що міські газети сповіщали посмерть дворянина голови Ковельського Володимир-Волинського мирового з'їзду та інше, інше, інше Петра Антоновича Косача і сьогоднішню дату його поховання на Байковому кладовищі. За труною, крім пані Косач, йшли її молодша донька Ольга і син Михайло. Поруч з удовою тяжко ступав хворобливого вигляду рудоватий пан, одягнений на європейський манір. Обличчя немолодого пана видалося будівничому знайомим. Владислав Владиславович десь бачив його. Зочий хоч і не знався близько з Петром Антоновичем, все ж зупинив авто вийшов із нього, щоб сказати слово, належне за таких сумних обставин Ользі Петрівні, пройти трохи в процесії. Пані Косич лише завважила, що Петро Антонович останнім часом тяжко хворів, а їхня старша донька Лариса разом із своїм чоловіком Климентієм Квіткою Саме лікується на Кавказі, в Телаві. Серед вуличних роззяв, котрі зазвичай дивилися на всі весільні кортежі і жалобні ходи, Городецький з подивом заважив двох неприємного вигляду молодиків у студентській формі з чужого плеча, які пильно вдивлялися в людей, що йшли за катафалком. «Шпики», – огидою зрозумів архітектор. Він ще раз наблизився до Ольги Петрівни, сказав кілька слів, звернувся й до сина, і доньки. Тут рудоватий пан, який звик, мов, за галичанським звичаєм вітатися зі всіма, хто вітається з його супутниками, представився Городецькому Іван Франко. Владислав коротко кивнув, пройшов із процесією до рогу, та настрій його раптово геть змінився. Жалобний хід і ці перевдягнені жандарми дратували і гнітили будівничого. Коли процесія завернула на іншу вулицю, Архітектор розвернувся і пішов до автомобіля. Тут пригадав, де він бачив Франка. Чудова